Куліо Кортасар. Південна автострада. Спочатку дівчина в Дофіні наполягала на тому, щоб вести відлік часу, хоча інженерові в Пежо 404 було вже все одно. На годинник подивитися міг будь-хто, але здавалося, що час, прив'язаний до правого зап'ястка, чи біп-біп-радіо, вимірюють щось інше, що вони є часом тих, хто не вчинив цієї дурниці. Вирішив у неділю по обіді вертатися в Париж південною автострадою. І ось тепер, проминувши лише Фонтебло, змушений рушати з місця, гальмувати. Шість рядів автомобілів з кожного боку, бо ж відомо, що по неділях автострада повністю віддається у розпорядження тих, хто повертається у столицю. Заводити двигун, просуватися вперед на три метри, зупинятися. Вести балачки з двома черницями в два аж ер праворуч, з дівчиною в дофіні ліворуч, дивитися в дзеркало заднього огляду на блідого чоловіка за кермом каравелли. З іронією заздрити пташиному щастю подружньої пари в «Пежо» 203. І що йде позаду дофіна дівчини, яка бавиться зі своєю донечкою, жартує і ласує сиром, Час від часу страждати від сплесків роздратування двох молодиків у сімці, яка їде попереду, Peugeot 404, і навіть виходити з авто під час зупинок. Розвідувати, що діється довкола, не відходячи надто далеко, тому що ніколи не знаєш, в який момент автомобілі, що попереду, поновлять рух і треба буде бігти назад, аби ті, що позаду, не розпочали зливу сигналів і образ. І так порівнятися з Таунусом, що їде попереду до фіна дівчини, яка щомиті позирає на годинник, перекинутися кількома сповненими гіркою іронією фразами з двома чоловіками, що подорожують з білявим хлопчиком, який саме за таких обставин, що сили розважається тим, що вільно водить свій іграшковий автомобільчик по сидіннях і задній панелі Таунуса чи зважитися і пройтися ще трохи вперед, оскільки не схоже, що автомобілі попереду збираються знову рушити вперед. І з деяким співчуттям спостерігати за стареньким подружжям у Citroën, схожому на велетенську фіолетову ванну, в якому старенькі ніби пливуть, він спершись ліктями на кермо з виразом терплячої втоми, вона, гризучи яблуко, не стільки з апетитом, скільки для того, аби чимось себе зайняти. четверте, зіткнувшись з усім цим, проробивши все це, інженер вирішив більше не виходити з авто, сподіваючись, що поліція якось розчистить цей затор. Серпнева спека на ту пору збиралася десь на рівні шин, від чого стояння на одному місці ставало дедалі виснажливішим. Усе довкола – це був запах бензину, Нетерплячі вигуки молодиків у сімці відблиски сонця від скла і хромованих частин І до повного щастя Дратівливе відчуття ув'язнення посеред цілого лісу автомобілів Призначення яких Швидкий рух Інженерів 404 Їхав у другому ряді справа Якщо рахувати від лінії Що розділяла дві дорожні смуги Отож, праворуч від нього було чотири автомобілі а ліворуч – сім, хоча насправді він міг чітко бачити лише вісім навколо нього та їх пасажирів, на яких він уже так надивився, що його мало не нудило. Зі всіма переговорив, за винятком хлопців у сімці, які здалися йому неприємними. Час від часу ситуація обговорювалася до найменших деталей, і загальне враження було таким – Щодо корбей Есона вони просуватимуться зі швидкістю черепахи, чи навіть повільніше. А між корбеєм і Жувісі рух пришвидшиться, як тільки гелікоптерам і мотоциклістам вдасться пробити затор у найгіршому його місці. Уже ні в кого не залишалось сумнівів, що десь поблизу мала статися якась дуже серйозна аварія, єдине пояснення такої неймовірної повільності. І разом з цим... Уряд спека, податки, управління дорогами, одна тема вслід за іншою – три метри, ще одна банальна істина – п'ять метрів, сентенційна фраза чи стримане прокляття. Двом черницям У2HR треба було приїхати у мілі Ля Форд перед восьмою, оскільки вони везли кошик з городиною для кухні. Подружжю в Пежо 203 понад усе важило не пропустити телепередачу о 9.30 дівчина в Дофіні сказала інженерові, що їй байдуже. Приїде вона в Париж раніше чи пізніше, але скаржиться вона з принципу, бо їй видається просто знущанням нав'язувати тисячам людей режим каравану верблюдів. На думку інженера, за останні кілька годин була вже, мабуть, майже п'ята. Але спека шмагала усіх немилосердно. Вони просунулись уперед приблизно на 50 метрів. Один із чоловіків, які їхали в Таунусі, що підійшов побалакати, ведучи за руку хлопчика з його іграшковим автомобільчиком, іронічно вказав йому на крону одинокого платана. А дівчина в Дофіні згадала, що цей платан, якщо це не був каштан, перебував на тому ж рівні, що і її авто вже стільки часу, що навіть не варто було дивитися на наручний годинник, бо однаково заплутається в нічого не вартих підрахунках. Сутінки ніяк не наставали, вібрування сонця над автострадою і автомобілями доводило до нестями аж до нудоти. Чорні окуляри, змочені одеколоном хустинки на головах, імпровізовані засоби, щоб захиститися від сонця, уникнути різкого відблиску чи клубів вихлопного газу при кожному рушанні, з'являлися і удосконалювалися, ставали предметом спілкування і коментарів. Інженер знову вийшов з авто, щоб розім'яти ноги, перекинувся кількома словами з парою, на вигляд селянами, в аріані, що стояв перед 2HR Черниць. За 2HR стояв Volkswagen із солдатом і дівчиною, що були схожі на молодят. Третій від узбіччя ряд його вже не цікавив, бо треба було б відійти від 404 на небезпечну відстань в очах мерехтіло від кольорів та форм Мерседес Бенц, Айді, Форанер, Ланчія Шкода, Моріс Мінор повний каталог. Ліворуч, вздовж протилежного полотна, тяглися ще одні неосяжні хащі Рено Англія Peugeot Порш Вольво. Це було настільки монотонним, що врешті-решт, після того, як він побалакав з пасажирами Таунуса і зробив невдалу спробу обмінятися враженнями з самотнім водієм Каравелли, йому не залишалось нічого іншого, як повернутися у свій 404 і поновити попередню розмову про час, відстані і кінофільми з дівчиною в Дофіні. Деколи, прослизнувши поміж автомобілями з протилежного боку дороги, чи з крайніх рядів справа, з'являвся хтось із чужинців і приносив із собою якусь новину, скоріш за все неправдиву, яка передавалася від авто до авто вздовж усіх цих розпечених кілометрів. Чужинець насолоджувався успіхом своїх повідомлень, стуканням дверцят, коли пасажири кидалися коментувати те, що сталося, але за якусь мить чувся клаксон чи запуск двигуна, і чужинець біг геть. Було видно, як він робить зигзаги поміж автомобілями, щоби знову сісти у свій і не наразитися на праведний гнів усіх довколишніх. За увесь час по обіді так стало відомо про те, що біля Корбею зіткнулися Флоріда і два HR, троє мертвих і одна поранена дитина. Про подвійне зіткнення Фіата 1500 з фургоном Рено, який у свою чергу... Зім'яв Остін з купою англійських туристів про те, що перекинувся автокар, який їхав з аеропорту Орлі, переповнений пасажирами літака, який прилетів з Копенгагена. Інженер був упевнений, що усе це або майже усе. Неправда попри те, що щось серйозне таки мало статися поблизу Корбея чи навіть на під'їзді до Парижа, коли дорожній рух паралізувало аж сюди. Селяни-варіані, які мали ферму поруч з Монтере і добре знали цю місцевість, розповідали про іншу неділю, коли рух було зупинено на п'ять годин. Але той час починав здаватися зовсім незначним зараз, коли сонце, сідаючи по лівий від дороги бік, вивергало на кожне авто останню лавину оранжевої галярети, від якої закипав метал і темніло в очах. І хоча б раз крона якогось дерева накрила усе собою чи інша тінь, що ледь виднілася вдалині, наблизилася, аби по-справжньому можна було відчути, що колона рухається. Хоча б ледь-ледь, навіть якщо потрібно постійно зупинятися і рушати, різко тиснути на гальма і жодного разу не виходити з першої швидкості, з образливого розчарування. Що мусиш знову і знову переводити ручку коробки передач у нейтральне положення? Ножне гальмо, ручне гальмо, стоп і так знову, і знову і знову. В якийсь момент, ситий по самозав'язку бездіяльністю, інженер вирішив скористатися однією особливо нескінченною зупинкою, і перейтися рядами автомобілів зліва, і, залишивши дофін позаду, побачив ДКВ ще один HR, Fiat 600, і спинився біля Десото, щоб обмінятися враженнями із занепокоєним туристом з Вашингтона, який майже не розумів по-французьки, але неодмінно мусив бути на пляс де опера о восьмій. You understand. Two wife will be always a fully anxious. Damn it. Говорилося про все потроху, коли чоловік на вигляд комівояжер вийшов з ДКВ щоб розповісти їм новину, яку хтось приніс незадовго перед тим. Посеред самої автостради розбився піперкаб, є кілька мертвих. Американцеві на піперкаб було глибоко наплювати, як і інженерові, який, зачувши хор сигналів, кинувся назад до 404, на ходу переповідаючи новину чоловікам у Таунусі і подружжю в 203. Детальніші пояснення – він приберіг для дівчини в дофіні і виклав їх, доки машини поволі просувалися на кілька метрів уперед. Тепер дофін трохи відставав від 404. Пізніше, можливо, буде навпаки, але насправді всі 12 рядів рухалися практично одним блоком. Немов якийсь невидимий жандарм у глибині автостради наказував їм рухатися вперед синхронно щоб ніхто не міг отримати переваги. «Піперкаб, мадемуазель» – це такий маленький прогулянковий літак. А, а що за ідея? Розбиватися посеред автостради в неділю по обіді. Ось таке воно. Якби принаймні у цих проклятих авто було не так спекотно, якби ці дерева праворуч нарешті опинилися позаду, якби остання цифра на лічильнику кілометрів нарешті впала у свою чорну дірочку, Замість того, щоб і далі висіти, немов прив'язана за хвіст до безконечності, якоїсь миті вже починало поволі вечоріти, обрій автомобільних дахів забарвився в бусковий колір, величезний білий метелик сів на вітрове скло до фіна, дівчина і інженер замилувалися його крильцями в коротку і чарівну мить його відпочинку. З тугою дивилися вони, як він відлітає. Пролітає над Таунусом, над Фіолетовим, а йді старенького подружжя. Летить до Фіата 600, якого вже майже не видно з 404. Повертається до Сімки, де рука мисливця безуспішно спробувала його впіймати. Привітно тріпоче крильцями над Аріаном селян, які, схоже, щось їли, а потім зникає десь праворуч. Коли споночило... Колона зробила свій перший серйозний поступ, проїхала майже 40 метрів. Коли інженер у півоках глянув на лічильник кілометрів, половинка цифри 6 заховалася і згори визернув кінчик цифри 7. Майже всі слухали свої радіоприймачі. всімці його увімкнули на повну котушку і горланили якийсь твіст, трясучись так, що вібрував кузов авто. Черниці перебирали чотки – Хлопчик у таунусі заснув, притишись личком до вікна і не випускаючи з рук свого іграшкового автомобільчика. В якийсь момент вбула вже глупа ніч, прийшли чужинці зі свіжими новинами, такими ж суперечливими, як і попередні, уже забуті. Це був не піпер а планер, яким керувала донька якогось генерала. Достеменно, що фургон Рено роздавив Остін, але сталося це не в Жувісі, а на під'їзді до Парижа. Один із чужинців розповів подружжю в 203, що десь біля Іні дало тріщину дорожнє покриття автостради і п'ять автомобілів перекинулися, потрапивши передніми колесами в розколину. До інженера дійшли чутки про якесь стихійне лихо, але він лише знизав плечима, не зробивши жодних коментарів. Пізніше... Перебираючи в пам'яті перші години темряви, коли стало трохи легше дихати, він згадав, що в якийсь момент просунув крізь віконце руку, щоб потарабанити по кузову до фіна і розбудити дівчину, яка спала, схилившись на кермо і зовсім не переймаючись дальшим просуванням уперед. Була вже, напевне, північ, коли одна з черниць, припускаючи, що він голодний, сором'язливо запропонувала йому канапку з шинкою. Інженер прийняв її із вічливості, насправді його нудило, і запропонував її дівчині в Дофіні, яка погодилась і зі смаком ум'яла і канапку, і плитку шоколаду, яку їй простягнув водій ДКВ, її сусід зліва. Багато хто повиходив з розпечених авто, оскільки знову потяглися години стояння на місці. Починала даватися взнаки спрага, з Прага, вже спорожніли пляшки з лимонадом, кока-колою і навіть винами, які були в кожного на борту. Першою, хто поскаржився, була дівчинка з 203, солдат та інженер разом з батьком. Дівчинки, покинувши свої авто, вирушили на пошуки води. Попереду сімки, де радіо здавалося цілком задовольняло всі потреби, інженер виявив болі, в якому сиділа літня жінка з тривожними очима. «Ні, у неї немає води, але вона може дати кілька карамельок для дівчинки». Подружжя в Айді якусь мить радилося. Тоді старенька запхала руку в якусь сумку і витягла звідти маленьку бляшанку фруктового соку. Інженер подякував і запитав, чи вони не голодні і чи може він їм чимось прислужитися. Старенький заперечливо похитав головою, але жінка, здавалося, мовчки згодилася. Пізніше дівчина з Дофіна разом з інженером обійшли шеренги машин зліва, не заходячи дуже далеко. Повернулися вони з кількома бісквітами, які віднесли старенькі в АйДі, якраз вчасно, аби повернутися бігцем до своїх авто під зливою сигналів. Окрім оцих поодиноких вилазок, зайняти себе було практично нічим. І через це години накладалися, зливалися у пам'яті в одну. В якусь мить інженер вирішив викреслити цей день у своєму щоденнику, і ледь стримав регіт, але потім, коли почалися суперечливі підрахунки черниць, чоловіків у Таунусі і дівчини в Дофіні, стало зрозуміло, що було б доцільніше точніше вести відлік часу. Локальні радіостанції вже припинили свої передачі, і лише у водія ДК Ве був короткохвильовий приймач, який уперто передавав біржові новини. Близько третьої ранку всі, здавалося, дійшли мовчазної згоди, що треба поспати, і до світанку колона не рухалася. Хлопці з «Сімки» витягли на довгі матраци і полягали біля свого авто. Інженер опустив спинки передніх сидінь 404 і запропонував утворені кушетки черницям. Але ті відмовилися. Перед тим, як укластися спати, якусь мить інженер думав про дівчину в Дофіні, що сиділа цілком нерухомо біля керма, і ніби між іншим запропонував їй помінятися авто до світанку. Вона відмовилась, зіславшись на те, що може чудово спати у будь-яких умовах. Якусь хвильку було чути, як плаче хлопчик у таунусі, що спав на задньому сидінні, йому, напевне, було занадто жарко. Черниці усе ще молилися, коли інженер дозволив собі впасти на кушетку і заснути. Але його сон залишався дуже неглибоким і закінчився тим, що він прокинувся спітнілий і стривожений, у першу мить не розуміючи, де він є. Випроставшись, він помітив за вікном якийсь неясний рух. Поміж автомобілів прослизали якісь тіні, він побачив чийсь силует, що віддалявся у напрямку узбіччя автостради. Інженер здогадався про причини і пізніше сам нечутно вийшов з авто і пішов на край дороги справити потребу. Там не було ані парканів, ані дерев. Лише чорне поле без жодного вогника. Щось, що здавалося абстрактним муром, який відмежовує білу стрічку дороги, із застиглим потоком автомобілів. Він мало не зіштовхнувся із селянином Заріана, який пробурчав щось нерозбірливе. До запаху бензину, який постійно стояв над розпеченою автострадою, тепер домішувалося кисліше свідоцтво людської присутності. Тому інженер постарався якомога швидше повернутися у своє авто. Дівчина в дофіні спала, схилившись на кермо, Пасма волосся впало їй на очі. Перед тим як сісти в 404, інженер якийсь час з цікавістю розглядав у сутінках її профіль, малюючи в уяві вигин губ, що легенько посопували з іншого боку, чоловік у ДК ве також дивився на сплячу дівчину і мовчки курив. Вранці просунулися вперед дуже мало, але достатньо для того, щоб з'явилася надія на те, що не не не що по обіді відкриється шлях на Париж. О дев'ятій прийшов чужинець і приніс добрі новини. Тріщини засипали, і незабаром нормальний рух буде відновлено. Хлопці у сімці увімкнули радіо, один із них, вилізши на дах авто, почав кричати і співати. Інженер сказав собі, що ця новина є такою ж сумнівною, як і ті, що з'являлися напередодні. І що чужинець скористався загальною радістю, щоб попросити і отримати від подружжя варіанті помаранчу. Пізніше з'явився ще один, зі схожою вигадкою, але вже не знайшлося бажаючих щось йому дати. Ставало усе спекотніше, і люди воліли не виходити зі своїх авто, сподіваючись, що добрі новини стануть конкретнішими. О півдні дівчинка в 203 знову почала плакати. Дівчина з Дофіна пішла з нею побавитися і заприятелювала з подружжям. Пасажирам у 203 не пощастило. Праворуч від них сидів мовчазний чоловік у каравеллі, далекий від усього, що робилося довкола, а від сусіда зліва, водія Флоріди. Їм доводилося витримувати багатослівне обурення, бо цей затор він сприймав як виключно особисту образу. Коли дівчинка знову поскаржилася на спрагу, інженерові спало на думку піти поговорити з селянами в Аріані. Він був упевнений, що в тому авто є якась провізія, на його здивування селяни виявилися дуже люб'язними. Вони розуміли, що в подібній ситуації необхідно допомагати одне одному, і вважали, що якби хтось узявся керувати групою, жінка зробила рукою жест що охоплював дюжину автомобілів, які їх оточували, до самого Парижа не виникло б жодних проблем. Інженерові незручно було проголошувати самого себе організатором. І він покликав чоловіків із Таунуса, щоб порадитися з ними і з подружжям в Аріані. Невдовзі потому вони по черзі переговорили з усіма в групі. Молодий солдат у «Фольксвагені» зразу ж погодився, Подружжя з 203 офірувало той незначний запас провізії, який у них залишився. Дівчина з Дофіна десь дістала склянку гранатового напою для дівчинки, яка тепер сміялася і бавилася. Один із чоловіків Стаунуса пішов поговорити з хлопцями у сімці і отримав насмішкувату згоду. Блідий чоловік у каравеллі здвигнув плечима і сказав, що йому однаково, «Хай роблять так, як вважають за потрібне». Стареньків Айді і панів Больє явно втішилися, немов відчули себе захищенішими. Водії Флоріди і ДК В не зробили жодних зауважень, а американець В Десото глянув вражено і сказав щось про волю Божу. Інженерова пропозиція, аби один із пасажирів Таунуса, до якого у нього була інстинктивна довіра, узявся все організовувати, пройшла дуже легко. На той момент нікому не бракувало їжі, але потрібно було десь узяти воду. Ватажок, якого хлопці з Сімки жартома називали просто Таунус, попросив інженера, солдата і одного з хлопців піти на розвідку прилеглих ділянок автостради і пропонувати харчі в обмін на питво. За підрахунками Таунуса, який явно вмів командувати, групу потрібно було забезпечити всім необхідним максимум на півтора дні, виходячи з найбільш песимістичних припущень. У два аж ер-черниць і варіанні провізії на цей час вистачало. Отож, якщо розвідники повернуться з водою, проблему буде вирішено. Але тільки солдат повернувся з повною баклагою, власник якої натомість просив їжі для двох осіб. Інженер не знайшов нікого, хто би міг дати води, але подорож послужила йому доказом того, що за межами його групи організовуються інші осередки для вирішення подібних проблем. Був момент, коли водій Альфа Ромео відмовився говорити з ним про справу і сказав звертатися до уповноваженого їхньої групи. «П'яте авто ззаду у тому ж ряду». Згодом усі побачили, як повертається хлопець із сімки, також із порожніми руками, але Таунус підрахував, що для двох дітей, старенької з Айді і решти жінок води, у них уже достатньо. Інженер якраз оповідав дівчині в Дофіні про свій рейд по околицях. Вбула перша по обіді, і сонце позаганяло всіх у машини, коли вона жестом перебила його, і вказала на сімку. У два стрибки інженер підскочив до авто і схопив за лікоть одного з хлопців, який, розвалившись на своєму сидінні, жадібно ковтав воду з баклаги, яку проніс захованою під піджак. Хлопець спробував вирватися, але інженер лише сильніше стис йому руку. Приятель хлопця вискочив із сімки і кинувся на інженера, той, відступивши на два кроки, Чекав його майже зі співчуттям, до них уже біг солдат, а зойки черниць попередили Таунуса і його супутника. Таунус вислухав, що сталося, підійшов до хлопця з баклагою і заліпив йому кілька ляпасів. Хлопець закричав і, схлипуючи, почав протестувати його товариш щось пробурмотів, але втрутитися не наважився. Інженер забрав баклагу. І віддав її тавнусові, загули клаксони, і всі повернулися в свої авто, проте дарма, бо колона просунулася уперед усього на п'ять метрів. Під час полудневої спеки сонце пражило ще сильніше, ніж напередодні. Одна з черниць зняла з себе чепець, а її товаришка зволожила собі скроні одеколоном. Жінки потроху взялися за самаритянську діяльність, переходячи від одного авто, до іншого, беручи на себе турботи про дітей, аби чоловіки могли відчути себе вільніше. Ніхто не скаржився, але гарний настрій був силованим, тримався на одній і тій же грі слів, на скептицизмі гарного тону. Для інженера і дівчини в Дофіні найбільшою прикрістю було відчувати себе спітнілими і брудними. Їх зворушувала майже абсолютна байдужість селян, до запаху, яким тхнуло у них з під пахв, кожного разу, коли вони підходили до тих потеревенити чи повідомити найсвіжішу новину. Надвечір інженер, випадково глянувши у дзеркальце заднього огляду, як завжди побачив бліде і напружене обличчя чоловіка в каравелі, який, як і гладкий водій Флориди, тримався осторонь усього, йому здалося що риси обличчя того зробилися ще гострішими, і запитав себе, чи він часом не хворий. Але згодом, пішовши побалакати з солдатом та його жінкою, інженер зміг придивитися до водія каравелли ближче і сказав собі, що той чоловік не хворий. Це було щось інше, якесь відчуження, назвемо це так. Пізніше солдат з «Фольксвагена» розповів інженерові, що його жінку лякає цей мовчазний чоловік, який ніколи не випускає з рук керма і, здається, спить з розплющеними очима. Народжувалися гіпотези. У боротьбі з бездіяльністю створювався фольклор. Діти з Таунуса і 203 встигли заприятелювати, посваритися і знову помиритися. Їхні батьки обмінювалися візитами, а дівчина з Дофіна – Щоразу ходила подивитись, як там старенька в Айді і пані в бол'є. Коли надвечір несподівано подули шквальні пориви вітру, і сонце заховалося за хмари, що скупчились на заході, люди повеселіли, гадаючи, що стане прохолодніше. Впало кілька крапель, це збіглося з надзвичайним. Майже сто метрів просуванням уперед. вдалині спалахнула блискавка і стало ще спекотніше. Атмосфера була настільки наелектризованою, що Таунус, послухавшись якогось інстинкту, від якого інженер був просто в захваті, до самої ночі залишив групу у спокої, немов остерігався наслідків втоми і спеки. О восьмій жінки заходилися розподіляти провізію. Вирішили, що Аріан Селян слугуватиме загальним складом, а 2HR Черниць буде додатковим сховищем. Таунус особисто пішов поговорити з ватажками сусідніх чотирьох чи п'яти груп. Потім, з допомогою солдата і чоловіка з 203, він відніс їм певну кількість продуктів і приніс ще води і трохи вина. Було вирішено, що хлопці з сімки віддадуть свої надувні матраци, старенькі з Айді і пані з Болія. Дівчина з Дофіна віднесла їм два шотландські пледи а інженер запропонував усім бажаючим свій автомобіль, жартома називаючи його спальним вагоном. Йому на здивування дівчина з Дофіна прийняла пропозицію. Тієї ночі вона і одна з черниць спали на кушетках у 404. Друга черниця пішла спати в 203 разом з дівчинкою та її матірю, а батько дівчинки тим часом провів ніч прямо на дорозі, загорнувшись у ковдру. Інженерові не спалося, і він грав у кості з Таунусом і його товаришем. За якийсь час до них приєднався селянин Заріана, вони говорили про політику, прикладаючись до пляшки-горілки, яку того ранку селянин передав Таунусові. Ніч пройшла непогано. Стало прохолодніше, і з-поміж хмар визирнули зорі. Перед сходом сонця їх здолав сон, потреба чимось вкритися, яка з'являється на світанку, коли небо починає сіріти. Поки Таунус спав поруч з хлопчиком на задньому сидінні, його товариш та інженер трохи подрімали спереду. Поміж двома сновидіннями інженер, як йому здалося, побачив якийсь невиразний спалах і почув вдалині якісь крики. Згодом прийшов ватажок іншої групи і розповів, що за 30 авто попереду в естафетті зайнялася було пожежа, викликана тим, що хтось захотів підпільно зварити собі овочі. Таунус жартував з цього приводу, переходячи від одного авто до іншого, щоб подивитися, як усі перебули ніч, але кожен розумів, що він хоче сказати. Того ранку колона почала рух дуже рано, і довелося бігати і метушитися, збираючи матраци і пледи, але усюди, мабуть, діялося те саме, тому майже ніхто не дратувався і не тис на клаксон. До полудня проїхали більше, ніж 50 метрів, і справа від дороги почали вимальовуватись нечіткі обриси лісу. Можна було лише позаздрити тим, хто в цю мить міг зійти на узбіччя заховатись у прохолоду тіні. Можливо, там є якийсь струмок чи колонка з питною водою. Дівчина в дофіні заплющила очі і уявила собі душ, струмені води, що падають на шию, спину і стікають вздовж ніг. Інженер краєм ока, вдивляючись на неї, побачив, як по її щоках скотилися дві сльози. Таунус, щойно наблизившись до Айді, вернувся у пошуках молодших жінок, які могли б приглянути за старенькою, яка почувалася не дуже добре. Ватажок третьої групи в ар'єргарді мав серед своїх людей лікаря, і солдат побіг за ним. Інженер, що вже довший час з іронічною доброзичливістю спостерігав за спробами хлопців із Сімки вибачитися за свою витівку, зрозумів, що настав слушний момент надати їм таку можливість. Деталями від намету хлопці позавішували вікна 404, і спальний вагон, перетворився на польовий шпиталь, де старенька могла спочивати у відносній темряві. Її чоловік ліг поруч неї, взявши її за руку,